Milí bratři, milé sestry, základem dnešního je oddíl z druhé kapituly knihy Jozue. Jozue, syn Neunův, vyslal po tají ze šitímu dva může jako zvědy. Řekl, jdete, prohledněte tu země i Jericho. Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab. Nevěstky. a tam přespali. Králi Jericha bylo odhláše, ohlášeno, v noci sem přišli nějací izraelští muži, aby ohlédli země. Jerichský král dal Rachabě rozkaz. Vyved ty můři, kteří k tobě přišli a vstoupili do tvého domu. Přišli proto, aby ohlédli celou země. Ale ta žena může odvedla, ukryla a řekla: Ano, ti muži ke mně přišli, ale já jsem nevěděla, odkud jsou. Když při setmění zavírali bránu, ti muži odešli. Nevím, kam šli. Rychle je pronásledujte, a je dostihnete. Ona však ji vyvedla na střechu a skryla je. Zder, který měla na střeše složené. A oni ty muže pronásledovali směrem k Jordánu až k Brodu. Jakmile pronásledovatele, pronásledovatele vyšli, hned za nimi bránu zavřeli. Zvědové se ještě neuložili k spánku, když k ním vstoupila na střechu. Řekla těm mužům. Vím, že hospodin dal země vám, padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatele země propadli před vámi z matku. Slyšeli jsme, jak hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta. A jak jste za Jordání naložili se dvěma emorejskými krály se Sichonem a Ogem který jste zahubili jako klaté. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbili jsme ducha, poněvadž hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Zavažte se mi nyní, prosím, přísahou při hospodinu, že také vy prokážete milosudenství domu mého otce, jakou jsem já prokázala milosudenství vám. Dejte mě věrohodné znamení, že ponecháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry i vše, co jim náleží, a že nás vysvobodíte před smrti. Muži ji odpověděli, jsme odhodláni za vás zemřít. nesmíte však vyzradit toto naše ujednání. Až nám hospodin vydá země, Prokážeme ti milosrdenství a osvědčíme věrnost. Potom je pustila po provaze z okna, jejím dům byl totiž v hradě mězdi, bydlela na hradbách a řekla jim, jdete na tamtu horu, aby na vás pronásledovatele nenarazili a skrývejte se tam po tři dny, dokud se nevrátí ti, kdo vás pronásledují, Potom jdete svou cestou. Může ji upozornili. Budeme zproštěni přísahy, již si nás zavázala, jestliže neuvážeš, jestli neuvážeš, až vstoupíme do země tuto šňuru s karminových vláchem v okně. Z něhož si nás spustila a nesromáždí, nesromáždíš k sobě do domu svého otce a matku, své bratry a celý svůj dům. Kdo vyjde ze dveří tvého domu ven, jeho krev padne na jeho hlavu a my budeme bez viny. Avšak krev každého, kdo bude s tebou v domě, padne na naši hlavu, kdyby na něj někdo vztahl ruku. Vyzradiš-li toto naše odjednání Budeme zproštěni přísahy, již si nás zavázala. Odvětila, stan se podle vašich slov. Na to je propustila a oni odešli. Pak uvázala na okno karminovou šmíru. Milí bratři, milí sestry, že dobré tady jsme mezi sebou. Ten příběh o prostituce Rachabě v nedělní škole rád jej vynecháme, nebo ne. Hrdinka, nějaká děvka, to smí být v Bibli. Takové věci se spíš vyskytuje ve filmech od 16 let. Je tady někdo pod 16 let? Vidím, a ti svědoby, co to pěkní hrdinovi Mně to připadá jako u Jamesa Bonda, toho legračního špiona, který se v první řadě vždy zajímá o nějaké ženy a pravidelně zakotví u dost pochybných slepšení. To se dětem složitě vysvětluje. Proč ti dva pánovi Přenocuji na své misi právě v tomto domě. Nemyslím si, že bychom měli dětem vyprávět bez rozdílu celou Bibli. Každý věk má svá témata a také každý věk má své příběhy, které nás oslovuje v každém věku jinak. Tak když ta osnova pro nedělní školu vybírá se celé biblické knihy, aby se od začátku do konce vyprávěly. mám s tím trochu otázníky, i když jistě dokážeme vybrat z těchto textů to, co děti budou zajímat a co se jich týká. Ale tento příběh tady to radši vy že? No, vyčistit Bible od takových pohoršujících příběhů ale zase nejde. Raději si kladme otázku, proč se vlastně ta rachab do Bible dostala. Je navíc zajímavé, že ona rachab se objevuje ještě na celé řadě míst v Novém zákoně. A sice jako kladný vzor pro věřící. A kurva, korva jako příklad pro nás. V Matoušově evangeliu se objevuje hned na začátku. V Ježíšově rodokmenu je jedna ze čtyř žen vedle Rút, a Tamaru, které jsou uvedeny mezi Ježíšovými předky. A také zajímavé, stejně jako růd figuruje tam přesto, že byla cizinka. List židům ji nám dokonce představuje jako vzor víry. Nevěstka Racha věřila, píše, a proto přátelsky přijala vyz, vyzvědače a zahy, nezahynula s nevěřícími. Zatímco list Jákubů Důraznuje její praktickou pomoc zvědům tedy její skutky. Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněná ze skutku, když přijala posly a propustila ji jinou cestou? Nejde tedy o úplně okrajový příběh ze Starého zákona. Tak se té prostitutky Rachab, tak rychle nezbavíme. Je ovšem otázka, zdá tento mravnostní problém s hrdinkou nevytváří spíš vše. Není totiž zcela jasné, zdá se jedná o prostitkutku v našem moderním pochopení, tedy o ženu, která se nechá zaplatit sexuální úkony. Podívejme se blíž. Je jasně, že Rachab nepatří k Izraeli. Je cizinka, ano. Nemá manžela. Vydlí sama v, dom, domu, v domě. Ovšem, rodinu zřejmě má. A není osoba na okraj společnosti. To vůbec ne. Také s městským králem se zřejmě zná. A to ne proto, že by za ní pravidelně chodil. Spíš se zdá, že je respektovanou osobou v městě. Vojáci ani nepomýšlejí o tom, že by mohli prohlížet její dům. Existuje ještě jiné vysvětlení, proč v Bibli je označena jako nevěstka, jako kurva. Že je to nadávka od Izraelitu. Izraelité přistěhováci z poušti, narazili v země, kterou hospodin jim slíbil, na obyvatelstvo, které praktikovalo nejrůznější náboženské kulty plodnosti. Izraelité přicházející z poušti, na to určitě měli velké oči, jak to tam probíhá. Izraelité zvědovy právě toto museli zjistit. museli zjistit, když se uhlíželi ke nám. Je to pravda, že plodnost a plahobyt celé země souvisily s tímto dosud neznámým náboženským směrem? Navíc je archeologicky průzkumy i doloženo, že na mnoha místech v Palestině v té době bylo uctívání Bálu, Ašery a jiných spojeno s kultovou prostituci. Kněžky různých boslů tam vystupovaly v bohoslužbě a prováděly sexuální úkony a snažili se tím vyvolat dešť nebo plodnost země. Pro imigranty, Izraelci, toto bylo hnusně. S milstvem vždyť věděli, že jedině hospodin je dárcem země a její plodnost neměli se stýkat už s cizími bohy. A je to jednou, jak tyto kulty konkrétně vypadaly, co se tam stalo zasloužili se všechny nejhorší nadávky do kurvy. A je docela možné, že Rachab v Jerichu měla právě takové postavení. Jako pohanská dněžka všemi obyvatele respektovaná. Pro Izraelity byla právě kurva. Tato žena se také vyznala v náboženství a byla pozor hodně dobře informovaná o přicházejících migrantech. Dokonce lépe informovaná než samotný král. Znala příběh o vycházení z Egypta a o porážce emorajských králů. A podle naší zprávy ráchab zběhla i Došlo k názoru, že jerešti nemají proti Izraeli šanci. No po vojenské straně to nebylo tak pravda, jak víme z dalších biblických příběhů. Dobývání města bylo složité. Povedlo se jen s trubkama a zpěvem díky hospodinu. Vojensky to nemohli vyhrát. Ale v naší zprávě Rachab říká, Hospodin, váš Bůh je Bohem nahoře, na nebi i dole, na zemi. Poznala tedy, že Hospodin je silnější. Jeho moc je univerzální na nebi i na zemi. A v této formuláce čistokrevně je to vyznání víry. A proto bibličtí svědkovi ji označují jako Rachabinu, Rachabinu víru. Tím se její náboženská živnost ve službě místního bostva stala bezpředmětně a viděla zkázu celého města. Vznikla ale vlastní situaci. Potkala se s těmi izraelskými špiony, po kterých pátrali jeviští vojáci. Věděla že dřív nebo později zvítězí Izraelité. Vím, že hospodin dá země vám, ho říká těm zvědům. A jako představitelka cizího náboženství bude jistě popravena mezi prvními. Ale zvědovi byli také v Brndě. Vojáci jim byli na patách a městská brána byla zavřena už. Spadla klec. I zvědové, i Rachab mohou přežít jen tedy, tehdy, když se spojují. Jsou odkázány na sebe. Špiony a kněžka, kněžka se dohodli. Rachab zachránila zvědom život, vojákům halál tím, že pomohla špionům k utěku, spáchala zločiny. Nejenom věřila ale taky jednalá. Proto biblický svědkovi chválí její skutky. Touto vírou a těmito skutkami patří pohanská nevěstka k božímu lidu. Špiony a knězka se tedy dohodli a to je teď zase zajímavý na tom příběhu z knihy Jozue ta její dohoda. Zatímco jen spionážní příběh se odbývá jen několika větami, tvoří největší část příběhu právě ta jejich dohoda. Musela by být přísně utajená pro obě strany. To byla podmínka. A pak něco za něco. Teď Rachab špionom dává vzácné informace o situaci v městě a umožňuje jim útěk z města, aby mohli Izraelti informovat. Potom šetří rachábovou rodinu, oni šetří rachábovou rodinu od zabíjení. Zachrání život. Aby se mohla konat tato dohoda, už Rahab Ukázala něco, už hlála tím vojákům, už v tom je a tak mohla získat jejich důvěru. Nicméně je potřeba přisáhat. Přísáhejte, říkala, že se to opravdu tak stane, jak jsem vám prokázal mi do že to budete i vy dělat, když budete vítězný. Přisáhejte. Přisáhejte A to znamená podtrhnout to formule. Kletbě propadne na toho, který porušuje dohodu. Tak se přisáhalo. Ať hospodin mě dá toto, nebo toto, když já lžu, nebo když já to nedodržuji. Kletbě propadne na toho, že kletbě, kletba pod, propadne na toho, který porusuje dohodu. A ještě k, tomu, k té přísáze červený provaz. Pro Rachab je zběhnutý riskantní záležitost. chce záruku, znamení. A ten stejný provaz, kterým pomohla zvědom v útěk, vyvěsí do okna jako znamení, jako záruka, že na tento dům nezaútočí. Něco jako bílá vlajka v moderných válkách. K tomu ještě podrobné podmínky, že celá ta dohoda nebude plat, bude platit jenom pro tento dům, ve kterém bydlí Rachab. Jejich příbuzenstvo nesmí opustit dům, jinak by zahynuli. Azyl je ohraničenou na tomto jednom místě, který nepropadne kladbě. A nakonec, ještě než stihnou zvědovi utect přes městské zdy, ještě dohoduje nějaké ústupně právo, jako v moderním smlouvě celá ta smlouva je neplatná, když mají tam několik podmínek, tak je to celá podrobná dohoda mezi svědy a, a kněžkou. Povodl, povedlo se to. Rahabina rodina bude zachráněna a od té doby bude patřit k Izraeli. Vzdála se a stala se prá, prá, prá babička krále Davida. Čtenářům z Izrael nemůže uniknout jedno věc. Ten červený provaz. Dobře, že utekli přes provaz, ale proč červený provaz? Proč tak červená barva připomíná, až nápadně na, připomíná krev Beránka? Ano, na Židovský Pesach, když Izraelity od, odcházeli z Egypta, měli zabít Beránek, Beránka a na veřeje svých domů natřít krev obětního Beránka. Rachabin dům prožívá totež, co se stalo Izraelitům před útěkem z Egypta. Na véře je svých domů natřeli krev Beránka a díky tomu jejich rodiny byly zachráněny ze zkázy. Tak vyvěsí Rachab provázek, červený provaz. A pro nás, jako křesťany, to nemůže nepřipomenout Ježíšův kříž, který byl také červená od krve. A Ježíš nám slibuje, to je také přísaha. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již. Ze smrti do života. Milí bratři, milí sestry, v 19. století švýcarský doktor založil organizaci Červené kříži. V převážně křesťanská společnost ten symbol mluvil, promlouval ještě asi víc než dneska. Dneska je to jedno z mnoho symbolů pro lekárskou péči, ale stále ve válce to tak bývá, že místa označeny tím červeným křížem jsou chráněný. Vojáci nesmějí útočit. Tak toto je tento příběh sahá až do současnosti, až do našich krvavých dě. Tak není na místě si zastavit nad tím, že tady teče krev v Biblii. Jsou to příběhy, které se opravdu nehodí pro malé děti, ty by to nemohly vydržet. Ale. Je to, to oslovení lidí, kteří uprostřed krvi a násilí žijí a hledají z toho cestu ven. Také tedy se nezastavujeme, příliš pohoršujeme nad tím, že tady nějaká prostitutka. Tenhle příběh je pro dospělí, je pro dnešní situaci, kde všechno toto se stává. Berme to vážně, berme vážně i strach před velkou katastrofou, která pocituje Rachab a možná i my. I také v naší země, ale vlastně všude. Možná, že se domýváme, že jsme na správné straně, Myslíme si, že naše společnost takhle může pokračovat, protože jsme relativně na správné straně. Není nejvyšší čas se dohodnout, ale s kým? S nepřítelem. Bojíme se, že na nás budou lidé nadávat a porodat nás, že jsme zráci a kurvy, Milí bratře, milí sestry, nechce odpovědět na ty všechny otázky, ale mám dojem, že důležitějším vzorem pro nás, než ti vojáci a špiony, který riskují svůj život ve spravedlivé válce, důležitějším zborem pro nás bude možná ona žena, která uvěřila v moc neviditelného milosrdného Boha a zdánlivou zradou mu pomohla k vítězství. Amen.